Rama desde Foz Eloides da Coruña Me cago en diola Espera de momento <risas> <risas> Vale, es, esto vamos deixalo de no, Na edición Volvemos, no? Rama desde Foz Eloides da Coruña <risas> Desde Santiago este Nada orixidal Un podcast no que teóricamente Eu tiña que ter preparada Unha entradilla para cada capítulo Pero sempre o pillades en cazoncillos Non sei como facedes Empezamos. Propuxenvos eh, esta vez eh, que feixéramos tamén un pouco de resumen un pouco do ano en podcast, o 2020 en podcast, como, como dixo Rama. Eh, en parte, en parte eh, a pesar de que o ano pasado dixen que eu non era moito de listas, pero claro, tanto escoitar polo tema da edición o episodio das, eh, das listas... Da tamén con... do ano pasado. Eh, tanto escoitalo na edición e eh, tamén en parte, porque como este foi un pouco un ano un pouco especial ou bueno, polo menos para min ¿no? eh, incluído bueno, eh, foi un ano especial en moitas aspectos para todo o mundo, estou seguro sí. pero eh, a min polo menos extensivo a como escoitei podcast e eh, que podcast escoitei ¿no? eh, que é o que un pouco solemos falar aquí Entonces, pois pues, tiña ganas de ver como tamén vos aceptara a vos outros, de algun maneira, se foi se foi especial, se, se, que sensación vos quedan, se volvedes un pouco, se volvestes á normalidade ou, ou houbo cousas que, que se quedaron e que, digamos, asociades especificamente a a isto, ¿no? por extensión, calquera outra cousa que que descontar do ano. Ese foi un pouco a miña a miña motivación para, para preguntarvos sobre ou para propoñer este tema. Uh -huh. Sí, a verdade que o oh, ano pues foi un ano para cambiar de, de hábitos para todos, creo. Para cambiarlos e volverlos a cambiar ou para non habituarse a nada. Así, en general, sí. eh, eh, no hai Rama, eh, digamos, cambiou a vosa vida como para que vos cambiase para empezar eh, a maneira que escoitades? Non falo de contenido, no? pero decir, pues, antes escoitaba máis, menos, ou polas noites, polas mañás, nos viaxes, fora, esas cousas. Cambiouvos vos eh, a maneira de escoitalo ou, ou neso quedou igual? Cambioume a a maneira de escoitar podcast basicamente porque encontrei traballo eh, e os cambiaste todo. De ter todo o tempo do mundo eh, non ter distinción entre Entre horas e demais A, bueno, ter que cumplir un horario Ainda que este traballando desde a miña casa eh, Puse o que noto que desde o mediados de ano Cando empecé a traballar Que empecé a quedarme atrás en un montón de podcast E a cada vez menos eh, Normalmente no traballo cando, cando estaba na oficina Era moito de traballar con podcast posto Pero quizá porque estando en casa xa de por si sí un está máis distraído ou ten a capacidade de distraerse máis fácil. Entonces xa maiores, e eh, o pouco tempo que estou definitivamente co autocaza aberto e demais, se pues si me poño un podcast xa me lío máis, o que me dou conta é que estou moito máis escoitando música e música repetitivamente a mesma que que oindo podcast se levou De feito, tuven que borrar a mitad dos podcasts que, que se me descargan automaticamente porque non había maneira de, de seguir o ritmo de descargas eh, escuitando e logo. Isto asume, sí. non é, que digamos, desde que te quedaches sin traballo, digamos, incrementaches moito o que escuitabas, no? porque, de feito, antes estabas na mínima empresa. Isto bueno, creo que non é secreto. si Dá má sensación de que antes cando... É un pouco eso de, de que antes, cando estaba na oficina, digamos que eh, a seguridade de estar na oficina ou a, no, o cambio de mentalidade que xe supón estar na oficina e estar nun sitio ao que fuche especificamente a traballar, e eh, saber que o que tens que facer eh, cando te tens que ir, eh, cando tens que entregar as cousas, digamos que a min generábame unha unha urgencia por facer o traballo que, eh, traballando esta miña casa eh, a 1.200 km do meu jefe, eh, comunicándome por teléfono de vez en cuando, unha vez ao día, como moito, pois non acabo de ter. entonces noto-me moito máis distraído, moito menos eh, eficaz no traballo. entonces consecuentemente, eh, esa culpabilidade que sei que teño, o que esa culpabilidade que noto, pois o que me fai é que non... Eh, que non me deu a cabeza Para poñerme a, a escutar Sobre as diferencias dos Chis E os Unies entonces poñome música por ter algo de fondo Por non andar tal Pero non me poño podcast Tanto como escutar máis antes Ou non, eh, non sei é Estaba eh, sí, sí, sí. máis despreocupado antes. Sí, sí, sí. E ao mellor tamén hai algo de iso De decir eh, Cando estaba traballando Levaba cando xa levaba tres ou 4 anos traballando, igual estaba suscrito a moitos menos podcast dos que estaba subscrito pois pues, en julio deste ano cando empecé a traballar, porque, bueno, pois pues, tiña máis tempo libre igual estaba seguía diariamente moitos máis podcasts e eh, antes pues tiña un régimen máis máis lixeiro, pode ser iso tamén. Pasoume un un efecto parecido ao teu, pero moi distinto, a verdad, non? Eu xa teletraballaba antes. <ríe> Eh, eu, eh, digamos, antes pues, Escoitaba podcast Non moito, pero de vez en cuando pues, Encontraba un pouco o rato pa escoitarlo Mentas teletraballaba ¿no? Eu facía unha especie de mixto que iba a Oficina Madrid De vez en canto E, eh, e despois estaba na casa o resto dos días Como que en di ¿no? eh, Ahora, o que cambiou é que Estando todo o mundo na casa Básicamente, pues, cambiou un pouco a forma de que teletraballamos Estamos todo o día no Teams Como que en di, prácticamente É raro sacar un cacho Eh, pa estar tranquilo, pa facer un pouco traballo de conce de concentración largo e reposado mm. no que claro. por outra parte permit poisese pu eh, estar como suficientemente, non sei, calmo e á vez o traballo suficientemente definido como para que poides mm. escoitar un podcast, ¿no? Entonces, agora absolutamente incluso agora traballo todo na casa, pero eh Digamos, é casi tan caótico ou estou todo o día no, no, no Teams ou coa teleconferencia coa xente do traballo con clientes que, que que ni se me pasa por la cabeza escoitar podcast case, ¿no? salvo os moi cortiños eh, que tamén tamén tirei un pouco por eso, ¿no? pero por algún cambioume un pouco para tirar para os, para algún moi cortiño deses que antes non facía. Mm. Notas... Si, sí, a mí temáticamente... o que me pasou foi algo algo parecido a ti, Eloy o sea, Realmente notei o mismo eh, Eu non teletraballaba antes pero si sí que escoitaba podcast durante o traballo eh, Estaba acostumbrado a estar na oficina cos cascos postos eh, e cando fumos a, a teletraballar desde a casa o que notei foi As interrupciones nunha oficina pues, son a cousa de, de un par de segundos de, de minutos como moito é eh, algo que se que podes reconectar rapidamente co fío no que, no que estabas, pero a mí o que me pasa é que cando é unha chamada ou unha conversación de Teams e tal, entre poñerte a compartir pantalla, eh, e poñerte en situación os dous no mismo eh, e tal, pois leva máis tempo eh, digamos resolver calquera cousa eh, e perdes o fío. Entonces nos, nas semanas de, de confinamiento estricto Sí que deixei casi totalmente de escoitar podcast na hora de, nas horas de traballo. E fume bastante atrás nas, nos que estaba subscrito. si sí, pasei máis coitar música. E, e despois, cando volvimos á oficinas sí e que volvín á rutina máis ou menos habitual. Pero a en 2020 foi o ano no que cheguei á saturación de, de podcast que sigo. Intentei meter máis na lista. Despois, cando falemos realmente de podcasts aos que nos suscribimos este ano e tal, xa vades ver que nos pues, suscribimos a este, pero non escoitei nada. Suscribimos a este, pero non escoitei nada. Porque eso foi a miña a miña experiencia este ano é que parece que xa non podo abarcar máis. Xa. E sobre todo ahora iste os últimos dos meses que ahora estou en obra eh, en obra xa olvido, me de non podo andar por aí cos cascos postos. Já me gustaría. Sí, a, a realidad, eu, eu xa estaba, eu creo que xa estaba saturado antes, no, básicamente, no, porque se quería non levaba casi nada ao día, no, e simplemente había uns que escoitaba máis porcentaxe e outros que menos, no, e sempre que entraba algún, eh, baixaba outro, no, pero a realidad parece que, vamos, eu dixen eso, pero non solo eso, eu a min a verdade que a, no meu caso o te de, o deixar de viaxar foi claramente o que me reduciu o meu espacio, digamos, que máis tiña. ¿no? Porque mm. era cando máis escoitaba, ¿sí? ou no, no bus, ou de ou no metro, ou do hotel a oficina. Eses, eses ratos estaban completamente cheos, e ¿eh? eu era cando máis escoitaba. ¿no? Pero, digamos, ahora estando na casa, como que en dino, eh, sempre hai outra cousa de alguma maneira. ¿no? Eh, eh, eso foi o que me reduciu, reduciu máis. ¿no? Entón, parece que estamos un pouco... Ainda que por múltiples motivos, pero parece que más ou menos eh, eh, nos está pasando un pouco en sí, sí, sí, sí. distinto nivel e eh, xa vemos que hai como parece un teletraballo, pero ao final hai moitos teletraballos, cada un según o traballo que tes ten un pouco unha pinta ¿no? Dicías, no Sí, no, sí que, me, que me gusta que leves tú a O que son tres exemplos eh, claramente distintos, e eh? no, no meu caso, unha cousa completamente personal que ten que ver pues, con a miña situación anterior e posterior, no, no vosso tamén, non? Pero, eh, eu veixo moi claramente no meu, quero dicir. Eh, que me gusta a idea de intentar recuperar a partir de iso unha, unha idea general que pode ser aplicable a máis xente. Realmente, o que decía, iba a ser outra vez volver ao caso particular, pero case prefiero deixalo coa idea general. E vamos decir, si credes que que particularmente nosotros, porque e, ao final levamos moito tempo escuitando podcast, ao mellor xa 6-7 anos escuitando diariamente podcast, e chegamos a escuitar moitos, que estamos xa un pouco de volta da, da moda dos podcast, ou da moda, ou da, da fiebre dos podcast, ou que é que ese hartazgo ou esa saturación que máis ou menos manifestamos os tres, non terá que ver tamén con que xa estamos un pouco estas narices de, de... Demasiado mainstream. De como... no, non sei, realmente un momento no que cando me puxen a escutar podcast pois deixei de ver vídeos en Youtube, por exemplo. E agora, pois, igual eh, me apetece máis ler que puñenme a escutar un podcast se teño, teño a hora libre. Ou me apetece máis desde a adriano se si vemos algo en Netflix xuntos, que poñenme a un podcast pola miña parte. Eu noto algo de, de saturación. Porque, de eso aparte, outra cousa que noto é que moitos podcasts que objetivamente sempre me gustaron, tipo Radio, La Ortiz, American Live, ThruLine, que incluso recomendéi o ano pasado mismo, eh, ahora poñenme... Descargasem automáticamente, a na lista de reproducción do da que o seguinte capítulo que me vai vir é un podcast de 50 minutos sobre o Tribunal Supremo de Estados Unidos eh, da Pérez. E antes non me pasaba. Non é só, o, bueno, o confinamiento ou a situación laboral ou tal, é que realmente objetivamente o, o medio, dos os podcasts igual me está empezando xa a facerseme moi moi visto, moi pesado. Eu creo, eu no meu caso sinceramente creo que non é así Porque eh, todavía é o medio, o go-to Cando teño, se estou solo, eh, non hai duda se, se estou solo é algo que é compatible, eu non an duda Eu eh, nin, nin me pasei audiolibros, nin nin... Nin, nin nada al nin, nin a escoitar máis música, nin nada de iso. O sea, se mo permite sigue sendo o meu eh, a miña opción, realmente. Eu non, non noto ese... Si noto, eso que distí de que hai certos podcasts que igual levamos eh, máis anos escoitando, no que, po pues, si, quizás ese podcast si me saturou ou si me Eh, eu eh, sí que teño a mesma sensación Pero non en general como medio eh, Sigo añadindo cousas que alegremente escoitaría Simplemente a verdad que Pasoume un pouco que O eh, que antes eran moitos huecos Que eran moi adaptables a esa primeira miña opción Ahora básicamente non teño os huecos non Eu que sei Algún dirá que Ou Ocurre a similitude como alguén, de alguma maneira, que vai facendo maior, vai collendo má responsa... Non é o meu caso, quero dicir. Eh? Eh, pero vai collendo responsabilidades, ou ten fillos, ou ten, eh, ou co... ten dous traballos, ou ponse a estudiar algo e, de repente, facía cousas que ahora deixa de facer. Ou ver os amigos, ou xogar ao fútbol, ou ver o fútbol, ou calquera outra cousa. Non? Seu... Creo que, básicamente, o día ten, as horas que ten e, é, e, e a saturación vexo en casos concretos. Sí, eu estou exactamente igual. Eu a saturación encontreina non realmente... Eu encontreina cando me fun para a obra, cando deixei de ter horas o día libres e cando non podía compatibilizar o traballo con, con escoitar podcast. E ahora, esta semana e pico que tuven de, de vacacións, puxeme bastante o día, ainda la, con, con moitos que tiñai atrasados. A parte que coincide que é final de ano e paran de de sacar mm. podcast novos casi todos entonces aproveitei non, es, non escoitei nada novo pero a lista pero de a bellos sin escoitar, paso de 500 pendientes a 300 que tamaño de iCloud test para ter 500 pendientes eh, nesta digamos, neste ton no que estamos, casi, ora gustaríame preguntarvos nesta línea linea ¿no? falaro ahora más de non de, de, de nosotros mesmos, sino de contenido. Non? Pero non sei se que debes empezar en lugar de as mellores cousas que entraron ou que vos pois, suscribisteis ou que mellor pinta vos tuveron, ou en lugar de eso, empezar polo polo que deixou de estar non? vos o top ou as decepcións ou ese tipo de cousas. Non sei se, se tedes... Noé xa empezou a decir ¿no? que, que hai cousas que pouco que foron dando eu, pereza e xa acabaches de dicir tamén en Throughline, pero non sei sé si se queredes eh, expandir un pouco Eu, eu, eu, eu sí, pero e eh, vou repetirme pero teño tamén a sensación de que é eh, completamente culpa mía teño pouca pouco a sensación de que, de que, de que teño unha certa fatiga mental e eh, que é eh, que igual necesitabas vacación sin... sin bueno, Levasi vacacións. Estuve en vacacións os primeiros meses do ano, ¿no? Pero, pero unha vez que me pusen a traballar, a verde que hoxe é o primeiro día que estou de vacacións, oficialmente, eh, e con tiño unha certa fatiga mental. Entón deseo que me note que calquer eh, capítulo que se presente denso, calquer podcast xa de por sí que por diseño seña denso, e eh, eh, con unha certa exigencia mental de, de prestarle atención, de intentar acordarte de cousas e demais, Eh, e a exigencia mental de, de escutar cousas desagradables eh, eh, sabes eh, en fin se me entendedes eh, uh -huh. que eu salto eh, últimamente que, que, que podcast saliron do meu régimen habitual de podcast pois, eh, completamente eh, culpa miña e eh, nada que objetar a eles que creo que siguen sendo o patrón dos podcast e as millores opcións para calquera que non sei para que podcast americano poñese a escutar, pero levou un mese pico sen escutar ou escutando con moita pereza, Radio Lab, The American Life, Throughline, eh, os, os grandes podcast de periodismo, eh, un tema en profundidade durante unha hora, eses caeronse todos. Eh, A parte de iso, eh, realmente outras... Eh, non hai ningunha ausencia eh, grande ou ninguna ausencia que vote de menos tanto como es estrés. Despois, por exemplo, eh, cando se foi Avery Traffelman de, de 99% Invisible, era unha das miñas reporteras favoritas, creo que neste podcast xa temos falado de que non só reporteras favoritas, senón que, sendo sincero, bastante crash e eh, eh, cando se foi de 99% Invisible empezou a un podcast novo que se chamaba The Cat eh, creo que seguimos polo menos meu primo máis seu e eu as tres semanas xa me din conta de que ese podcast non era para min e eh, bueno eh, como entrou saliu pero iso tampouco é eh, digamos non é un podcast que, que, que, me, que me importase tanto tamén pena non escutar esta muller pero porque non era para mi. Eh, non sei, Javier, se si tens algún... Eu, dos que mencionaches, todos siguen na miña rotación, eh, eh, digamos que sí que caeron algúns desa, desa, pau pero digamos que o, o second tier da docaixón dos podcast de unha hora, son os que os que non poden seguir o ritmo. que de momento, porque ainda estou a tempo de... a miña intención era ponerme o día, eh, quedanme dos días de vacacións e eh, eh, moitos capítulos <risos> así que creo que non vai ser verdad pero, por exemplo Hidden Brain ou Code Switch ou algún, os long form non nos escoitaba todos, pero teño teño unos cuantos pendientes eh, Is being a minute de de MPR de... me acuerdo Sam Sanders De Sam Sanders Ese Gustavo me escoitado todas as semanas eh, elevo, Aquí dice que teño decenove pendientes 19 capítulos Obviamente, como é algo de actualidade Pois pues, van ser decenove que non escoite Parece razonable eh, Broken Record, por exemplo Tamén teño 18 capítulos pendientes Si, sí, o Broken un... Record tamén no, tamén no acabé abandonando Sí un momento é un, é, un, é un podcast que me gusta pero hai veces que se fan demasiado pesados. Eh, dependendo do invitado, algún sí que me levo saltado. E aquí teño algunos que me, me tiñan boa pinta pero que mm, seguramente non, non acabe por, que non os chegue a escritar. Sí, eu, hai outro que tamén falando de Broken Record. Broken Record é por aclarar. É un podcast de, sobre todo de entrevistas a músicos feito por eh, Malcolm Gladwell e eh, Eric Rubin é eh, un colaborador seu cuyo nome non, non recordo. Eh, falando de Malcolm Gladwell, oRevisions eh, uh, History é un podcast co que tuven certos problemas éticos ou morales ou algo así, pero sempre me pareceu moi interesante e eh, tamén esta nova temporada. Se si non levo eh, os mesmos dous meses sin escuitar revisiones History foi porque directamente estaban en, en parón de entre temporadas e acaban de volver a empezar pero me parece que esta próxima temporada eh, non a vou escutar ou non, non me vexo con eso. Coa agilidade mental ou coa capacidade mental ou coa, francamente, veixo-me con demasiada pereza en ponerme a escutar ahora a este señor xustificando cousas insustificables só para demostrar o inteligente que é. <ríe> <ríe> Aí non entendendo que é a gracia do asunto, que tampouco é que... que decir sabendo que non hai sin, sin juicios morales ao respecto eh, Entendo como decías eh, é, pero tamén vos quería preguntar porque una, a minhas pouco que me pasaron non son así un pouco tan recientes, senón que máis ben estas tendencias empezaron un pouco antes na época, eh, na época do primeiro confinamento aquí en, en, en España ¿no? e non só polo que dixemos antes, polas miñas circunstancias personales senón tamén polo contido que empezaron a sacar moitos podcasts que era contido un pouco especial, ou ás veces con temática especial polo COVID, ¿no? eh, entendo o interés informativo, pero a mí n'houve moitos que me empezaron a dar pereza eh, tanto COVID eh, que, que non había maneira de atopar outra cousa que estuvese relacionada. Eh, e, bueno, eu a verdade que non necesitaba esa de esa non estaba en aquel momento con esa necesidade de necesito contido, contido, porque realmente, como tiña moitas cousas que non que non escoitaba eh, ao 100%, pues sempre tiña repertorio, ¿no? pero escoitei cousas desas que se sacaron e quitaron un pouco eh, as ganas de, de algún deles, non? Por exemplo, que mencionaste sobre todo, empecé a ter un pouco fatiga Radiolab. Sí. A mín provocaron sí, claro. eses capítulos especiales Realmente creo que eh, en parte de por que non volveu ao meu tope de lista creo que eh, pode estar vamos achaco a eso, e igual con outros Pasou vos eso algo similar Eu, re, a vosotros? La... Eses capítulos realmente o que fixen foi foi saltarmos o sea, Saltad, ciertos, sí, sí, sí, sí. hartazgo de temas e tal, pero Ray de la... sigue sendo es decir, no, cambiou, cambiou non exactamente como era con con Robert Krulwich Pero, pero sigo es que... Sigo valendo a pena. non é que eu creo sigo que me valendo a pena eu creo que isto xa o temos falado algunha vez eureila eh, pasáronme dúas cousas a primeira foi o que dice eloi de que cando empezou o COVID, fixeron unha serie de non sei se foron cinco ou seis capítulos especiales que eran os COVID dispaches que entendo que sendo un programa teóricamente de Sobre ciencia, estando ante da maior eh, historia de ciencia da década ou de principios do siglo, pues é perfectamente razonable que fagan moitos programas especiales, pero a mí parece que pasou mo mesmo cada Eloi, acabaron hartando. Iso por unha parte, despois pola outra, eh, creo que ultimamente están, pese ao que acabo de decir, de que son teóricamente un programa sobre ciencias, ou originalmente un programa sobre ciencias, Eh, creo que están eh, basculando moito hacia a actualidade política ou un programa como de actualidade en xeral ou de reportaxe en xeral e eh, eu, sobre todo, hacia finales do ano, despois de eh, a morte de George Floyd a morte tamén de... de... Ruth Bader Ginsburg, por toda a polémica pola súa sustitución no, no Tribunal Supremo de Estados Unidos, realmente que houve un montón de, de podcast, ou a mín deu unha sensación de que había un montón de podcast sobre historia do Tribunal Supremo, sobre historia da discriminación racial en Estados Unidos, que, eu uh, bendita señal, xa tenemos bastante coa situación de España, como pandar ademais coa política estadounidense chegando a estes niveles de saber Eh, historia do, do Tribunal Supremo De Estados Unidos unha cousa <ríe> bueno, bueno, perdona no, es que Ríome porque Estou me lendo un libro de 700 páginas Sobre historia dos Estados Unidos entonces claro, quero decir A ti hartache, pero a mi encanta <ríe> Claro, sí, sí no, eh, eh, eh, O sea, falo como a persona Que acaba de empezar antes un libro Sobre as expedicións Do siglo XVIII A, pa medir o tránsito de Venus <ríe> en 1761 en 1768, es decir <ríe> eu non vou a non vou a facer king shaming aquí cada un ten os intereses ocultos ou oscuros eh, eh, tal que que quere, pero eh, pues a mi non me cadra non me, pues me parecen un tanto Pff, pereza pereza, volvemos ao de sempre a mi, <ríe> cosas que tealo dame pereza creo que a o meu resumen do ano Tedes, ¿tedes outros podcast que non señan RadioLab que, que notarades ou que vos provocara esa eh, ou nese impaste do COVID que o conte, o contido que sacaron que vos eh, eh, botase pa atrás Eu o que notei é que baixou moito non é que cambiar o contido pero un podcast que me gustaba muitísimo e eh, que agora boto que, que non o escoito, es creo que o escoito todo, pero que emitiron moito menos, eh Reply All. Deixaron sacaron moitos menos capítulos ou non sei, algo lles pasou a esa xente. Pode ser Reply All este ano tuve un, un un sonoro hit un, un o, o, o, o capítulo do o capítulo da, do da ano. Sí, The Case of the Missing Hit que en moitas listas está como o mellor capítulo do ano a mí gustoume pero tampouco me pareceu tampouco me volou a cabeza personalmente mm. eh, pero quitando ese o verdad é que estuve, estuve intentando facer repaso porque bueno, porque vamos a falar de eso, e non me acordo de nada máis que fixeran sei que fixeron un sobre QAnon que recordo que estaba relativamente ben sei que seguiron contando eh, facendo cousas eh, cous formatos que xa son máis ou menos tradicionales tipo eh, abrir teléfonos durante 24 horas, e recibir chamadas e eh, despois facer un podcast medio onírico eh, moi bonito con, con todas as chamadas recibidas que ese sí que foi, creo, un, un deles pelo menos, foi un especial COVID eh, pero non recordo ningún capítulo original eh, de eso de de reporterismo de este ano de Replayol quitando eses dous si... Eu, de feito no, non le ve a conta, no? pero sí que pode ser de feito que sacasen menos contido, a verdad, non o sei pero non, a mín non foi dos que me provocou no? eh, tampouco sei se ten, eh, se ten se ten nada que ver, pero xa eh, sálvame dos podcast, pero non sei se o, se o pillastes en internet que hubo, parece que te, tuveron aí certos líos sindicales entre eh, os, digamos, a xente de Gimlet, Spotify, ese tipo de cousas, non sei sé si se o o en, en Twitter ou algo así. Non sei sé se si tería absolutamente nada que ver nin se si iso tivo que relacionado con algo do do, bueno, da, da, da época ou do ano que nos tocou vivir. Pero pero non foi un replaio, tampouco recordo moitos, pero non solo non suelo recordar o de O de QAnon, eh, o dos rapaces que fue para Filipinas, esas cosas, a mí sí que os recuerdo, y gustóme también. Y sí que me parece un poco a altura dos, dos, dos, dos, dos vos episodios de Reply All, ¿no? que, que bueno al final o, o, investiga o un fenómeno. Los rapaces de Filipinas no me suena de nada. Sí, debe haber ahora relacionado era con mismo, QAnon. Era, era ese, era un rapaz que que fóra a Filipinas para traballar cos dueños de Kianon. É o ese capítulo, ah, os dous de forxa, vale, vale, que estaban vale. facendo os dous de Kianon, sí. pero xa vale, vale, vale, vale. sí, sí, sí, todo sí. ese lío. Si. Si, me daba a sensación de que eh é que o que contaban tampouco que fose eh, investigado por eles. Decir, eles é eles fixeron a maiores que posible que fixasen a entrevista en exclusiva do, do programador este para ter eh a ter sonido que meter de fondo pero realmente todo foi entrevistar a dous, a dous reporteros que fixeran un, un libro unha reportaxe sobre, sobre o caso e, e repetir a súa historia tampouco é que fose investigación feita por PJ Bob nin nada polo estilo Que o mellor é completamente o secundario. Que a cuestión é que se é un, bon, un bon programa e está ben feito, e se enseña cosas que non sabes, pois pues xa chega. Tampouco tenen por que fazerle o seu traballo, vai. Sí, para min, desde logo, non, os, non, o que me non traen os, os medios, case igual, hasta no o nombre, medios, quer dicir que son o medio, ¿no? non teñen por que ser o origen de alguma <risas> maneira. ¿no? Eh, a a, a min non me... Ni me parará a pensarlo seguramente hasta como digas este como hasta que comentais ahora no pero no vamos no fue un 22 casos Tenío, se de, se, Teño se quiere tenía un par de ejemplos que me, que me dieron así que que en aquella época estabais cotando a, a raíz de falar con vosotros um, eh, cómo se llama o de benjamin walker Theory of Everything... Sí, estaba uh -huh. naquel esta era unha cosa que estaba escoitando bastante, na poñéndome un pouco o día e tal e cual, a raíz de falar con vosotros non me acordo en que capítulo mencionáramos e eh, tal. En que capítulo os nós os mencionáramos, estaba escoitando moito e eh, eh, eh, eh matoume, o, o que os capítulos especiais quitaron un pouco as ganas e non volví, non volvin recuperar. Despois pasoume tamén con algún podcast, un podcast que eu xa mencionei neste eh estas conversacións, que Conversations with Tyler, que ainda estou editando da última vez, acordo, é que tibas, ainda, te, estabas diciendo que, que igual algún día os coitabas de alguma maneira, non sei se chegou, pero... Eh, eh, pese, pese a ter nos deixado un ano de marge, que ainda sigo con a mesma intención de o millor escuitalo algún día, pero aínda non, non se deu caso. Pois pues, é, digo, xe fixeron un episodio alí que o co COVID que estaba ao nivel do capítulo que fixemos nosotros, especial COVID, sen acritud. Pero eh, despois bueno, de Bueno, bon. Despois de falar entre nosoutros, e vero a, ver a Tyler falando, non me acordo con quen. o mesmo nivel que nosoutros dixen eu. Oi, pois. Pues, pues, que pegou escoitando este sello, no. A esos es coito má min. Sí. Autoridade no, moral de. <ríe> no, pero mas parte, Ao ¿no? final foi eso, ao final escoitei moito, pero para editar, no? Pero si sí que me pasou un par de, eso son os que máis recordo, pero De, de esa época recordo totalmente fatiga eh en algunha ocasión decepción eh, mm. e teño, teño a sensación de que ainda que parece que volvemos á normalidade en moitos casos que que, que, que aínda me quedou aínda me queda oposo en moitos en moitos casos. e menos má igual hasta sí. menos mal que menos mal que non escoitei tanto naquela época, porque se non igual hasta tiña coñido manía a máis. É posible. Eu, por exemplo, un capi, un programa eh, que creo que falaches del ano pasado no no repaso de dos milleres do 19 e eh, que me subscribí e me gustaba bastante era Mororless. Sí. Eh todos os capítulos eh, especial Covid que son moitos, todos moi alto, non lle escoitei claro. nin primeiro. Era un Porque fala de estadísticas E claro, as estadísticas nunha pandemia É algo sí. que se move moito entonces mm. moitos capítulos Meteron rollo claro, Seguro que, seguro que otro, hasta foi un podcast caso, Que, que opetou incluso E eh? que, que non me sorprendería Para nada que incrementase moito A súa audiencia polo tema que tal Pero claro, a nosotros igual tiñanos Perdeunos un pouco E outro caso como Radio Love, non, que realmente non poden deixar pasar falar de eso, porque evidentemente eh entrelles de Cheono no seu suposto ou no seu teórico eh, campo de especialización, pero á vez eh, hartan mm. a base de falar do mesmo sempre. Non sei se vos paso, teño curiosidade se vos pasou eh, non sei se os coitades os dous, Planet Money e o Indicator. Sí, sí, no, cuito, no, no, no Creo que tamén xes pasou Que tamén houbo varios capítulos Que eran un pouco Non relacionado co COVID Pero relacionado co os extraños efectos do COVID Na economía mm. Sin embargo a mí en eses Ainda que non escutei moitos sí, sí xa... non, me non me provocou fatiga pareceronme Como anécdotas Que realmente eran Moitas veces era moi de nicho ou que non estaban directamente nos medios un pouco tradicionales, ou o que seña, ahora de campos da economía ou de sectores moi específicos, en general pareceu interesante e non me provocou esa fatiga. Exacto. A mín que entrevisten ao dueño dunha tienda de muebles ou a un camionero, para decirle, oi, tú, concretamente, como viviches esto, pois pues é algo que non me fatigou en ningún momento. Eh, porque non como viviches personalmente... Eh, a, a nivel eh, se, se, se coñiches ou non, sino en, en, como xa afectou ao negocio, me refiero. Uh -huh. Eso, pues, claro, decir, pues a mí sí que me... Eh, eu creo que tamén vai un pouco na en como tratan o, o tema, porque son moi bons comunicadores, tanto os de Planet Money como os de Indicator, son son moi bons no que fan. Fagamos a pregunta contraria. hai algún podcast que pola situación do co bueno, COVID, etc., etc., confinamento, chamadello que queira, pola situación vivida este ano. Vos encontrades con que vos apetecía máis escuitar ou con que estabades esquitando eh ou con que empezastes a escuitar e que, que agradecíades moito a posibilidade de telo. Eu eu si se querede xa eh, entro nas que no, no que me alegrou do ano, digamos, na, na miña lista de podcast, no pero máis en concreto coa pregunta que, que distí eu eh, durante o verán eh, das cousas que máis escoitei, ou que escoitei así un pouco máis interés, foi un podcast que escoitei creo que os mencionei no outro episodio que era eh, Terrible Lizards eh, que era un sobre dinosaurios eh, foi como unha un soplo de aire fresco porque estaba o sea non había COVID alí No, no teletáxico <risa> no non había no COVID co. eh, eh, Bueno, minto porque realmente nun momento o, un dos host que paleontólogo pois pues, dixo que este ano eh, non, non puido bien casi nada ¿no? pero nunca non, non era o tema nada esto ¿no? eh, eh, Mencionabase moi pouquiño verdad E iso, a verdade, a min eh, sentou moi ben, escoitei, ¿no? eh, bueno, agora sacaron que ca... ainda non comecei a segunda temporada, pero seguramente o sigue, eh, seguramente escoitei un cachiño, seguramente siga siga siga escoitando. Eh, eso nunha línea. E despois noutra línea, eh, que, bueno, pod... entrarei máis despois, no de... pero deixarei vos decir os vosos exemplos, pero tamén noutra línea foi de empezar a escoitar quizás máis podcast en Cadrón, igual Cadrón, pero podcast en español. E... Eh... En concreto, atopei un que é bastante cortiño que tamén me encaixou bastante ben en como escoito na miña situación personal que non sei conocer, es que é mixio. ¿Suena vos? Eh, no? Sí, no. sona, sona, pero... É é un, po, é un, é un de noticias de tecnología. Son sí. 15 minutos ao día e a verdad, salto me moitos días tamén por, por un pouco eso de ese efecto diario de decir, pues, é imposible que escoite todos, pero en general, eh, como que... Eh, así é unha un pouco eh, rápido eh, un as noticias un pouco máis de ás veces son moi de nicho e tal e cual incluso algún hasta me serviu para o traballo así eh, eh, así fago moi interesante eh, eh, pero sobre todo creo que o formato é un pouco máis de cortiño, rapidez, se queres máis investigas máis, tipo a tua conta e eh, tamén un pouco agracin eh, eh sendo así un tema un pouco tecnológico, pois pues non é todo o rato eh pues eso tampouco había eh, tampouco, pelo menos cando COVID empecé, é verdad de... que empecé, empecé, empecé, descubrindo, non me acordo se foi en outubro ou algo así, entonces tampouco ou moito covid, esas cousas, non era o tema, non? como moito falaban da app, do radar covid ou cousas así, ou en tal país, non tal, esas cousas. Non moito máis. E é un pouco un pouco son a... Podrei comandarvos algún ejemplo máis despois se queredes ou se temos tempo, pero eso foi un pouco das cousas que me que me, me acordei, no, Ese, o de tender hacia capítulos máis cortos y, e o, en general se, eso, a certa época do ano, escapar do Covid porque tiña fatiga básicamente. Uh -huh. A mí, eu tamén fixen algo algo similar ou Non voluntariamente, pero, pero sí que me estou dando conta de que da lista de podcast que teño aquí postos como os meus favoritos do ano Realmente non son podcast novos, sino que son podcast dos cuales descubrí este ano e me puxen a, a bucear en, no seu archivo Entón acabei escuitando podcast pues, de 2018 ou 2019, que eh, tamén é un pouco, como dices, todo cretácico Por outras razóns, non eran podcas actuales que, que falaban de... Un... Nese caso, pues, eran podcas actuales que falaban da súa actualidade, pero era unha actualidade pre-Covid tamén. Eh... Por exemplo por poñer vos xa ejemplos, eh... descubrin este Anologies, non sei se vos faléis de... de él, non sei se vos sona. No. Uh -huh. eh... sí, sí, falaxe el del, non? Faléis de él, no? Ser... non? Repite o nombre, non é? Eh, sí. Olvideime, perdona eu creo, que, eu creo que te fixo feliz en octubre É eh, eh, probable é eh, probable Porque foi cando me puxen a, a Escoitalo E eh, facer o buceo completo De descubrilo e decir vale pues Vou empezar desde o principio Hasta o día E agora mesmo xa estou, xa estou ao día En diciembre de, de 2020 Xa volve a ver Covid E xa non me pon tan feliz Pois <risa> <risa> eh, Pero si, sí, bueno, é un podcast no que investiga, no, no que entrevistan a, a investigadores predoctorales ou a doutorandos ou a doutorados especializados en eh cousas moi concretas. Entonces un pouco o xogo de palabras de ologies, pues, é de intentar buscar eh cal a oloxía na cual están especializados cada un deles. Eh, os os, os os protagonistas de cada capítulo, digamos, os, os entrevistados de cada capítulo. Por exemplo, pues, hai eh, dendroloxía que un que escuitei fai pouco, ou escorpioloxía, eh, son evidentemente pues, especialistas en biología de árboles unha, e biología de, de escorpiosa outra. Eh, realmente, pues, é realmente é iso, eh, non hai, hai coviz. <ríe> Como Probablemente axa un de, de paleontología Por cierto, ahora que Ou incluso máis especializado que Paleontología que seña unha persona Que se fixo seu doutorado en eh, Etapas reproductivas Do tiranosaurio rex ou algo polo estilo entonces a A gracia do, do título pues, é que A muller pues, se buscaría un nombre En latín que máis ou menos signifique eh, Etapa reproductiva do Tiranosaurio rex Pouco sería esa idea É xente falando pois, de algo que é, ao final, a pasión da súa vida ou a pasión da... Aquelo que lle le dedicados dez anos e que é unha, unha cousa completamente é, oscura e, en fin, un nicho residual que non lhe importa a naide, pero que a ele se lhes importa e lhe gusta. É, son xente apasionada que se comunica ben, que dá gusto escuitalos sobre as as ferramentas de caza da, da xente da edade de piedra en, en México mm. ou Centroamérica, por exemplo que é un capítulo que estaba moi ben mm. eh, pues non sei en... non sei por que vos soltei todo este rollo ah, bueno, eso sí, porque, porque eso, que son capítulos que non que tampouco hai cobi xa, sí, pois pues, a mí o que me pasou eh, é que, bueno podo vos facer unha lista de todos os que me suscribín este ano e eh ahora acabo de darme cuenta de que dos que me suscribín, realmente os que cheguei a escoitar e eh, me mantuvaron a atención son todos podcast eh, que contan algo algún algo de eh, algo histórico algo de 50 anos atrás ten anos atrás ou vamos que non son de actualidade por lo tanto non hai COVID. eso foi o eh, eh, por exemplo... Eh, Eh, eh, o sea, do vendo aquí diante a lista eh, dos que me escuitei foron de las Archive o de Historia de, de Gilles LePort de, de, Le de Pushkin Industries This in Esoteric eh, Political History que de bueno, éso, de historias extrañas da política americana que é un podcast que está na rede de, de Radio Topia, Topia. Sí. Eh, Wind of Change que creo que xa comentamos, ou non sei se si entre nos ou no podcast. Si. Sí. Eh, eh, X-Ray, que foi o único podcast que escoitei en Spotify, eh, o único podcast que escoitei en español este ano, no? Digamos, no 2020, vai? Que pena? Son todos, son todos eh, de temas históricos eh, de eh, eso de covid Que opinanxe eh, finalmente de, de Wind of Change? Creo que non cheguei a escutar a tua opinión definitiva. Creo que eh, probablemente che contaminase a tua opinión definitiva coa miña antes de que, de que te formases tú unha eh, por completo e depois non cheguei a saber moi ben o que opinabas ti. Soname, dí que no capítulo 13 do coitei, podcast. Eu creo que o escoitei antes que a ti, eh? porque o ser de Gimlet, de Gimlet, Eh, colgaban o todo en Spotify. Eh, na partir do cuarto capítulo, un fin de semana que tuven que, que adiantar traballo, que tuven traballando pola miña cuenta na casa durante o confinamiento, escoitaime eh, no fin de semana, pois, pues, do 4 catro ou si todos os capítulos que quedaban colgados. Eh, The Wing of Change, eh, recordo que, que se iba moito pola rama, se eh, buscando teorías extrañas e eh, tal que... Que, bueno, que un pouco era o, o allí non, non parecía que houbera nada da premisa inicial eh, entonces o tio pues, tiñase que, que buscar historias pues, cada capítulo pois pues, íbase pues, falando po pues, sobre unha corxera nina Simón algo así que non tiña nada que ver co tema ou íbase bastante por todas as por todas as ramas en bedirofí o fío principal. Pero sí. gustóume? Eh? Gustoume, gustoume, que, quero dicir, si sí que non era moi lineal, pero pero era entretenido, era unha forma de desconectar. Isto non sabíamos cando grabábamos, pero sabemoslo cando editamos. Nada, al está en podgalego, podgalego.agora.gal Facemos tedes unha lista de, de podcast eh, favoritos deste ano e demáis. Eu non teño listar, o que teño é o que vos estou dando. Na, <risos> ah, vale. <risos> sí, eu eu xa unha lista de capi, de de podcasts axía o bruto. Teño a lista adiante de todos os que me suscriben. Eh, a maioría podo vos decidir pues este se suscribe, pero non o empecé a escuitar. <risas> ou este... Si, si, Quero decir, podo che facer un repaso rápido, en dous minutos. Pero se ti é Noé, tú, eh, Noé eh, igual se tes unha sí. lista de que queres eh, comentar... Eu, sí, Con, co compártenos a tua lista, Noé. Si xe unha pequena lista, teño uns cuantos comentarios barra... Funyo buscando algo de xeito ou algo de, de conexións entre elas. entonces máis ou menos, a miña lista seria... Eh... Realmente, creo que vou contradicir o que teño dito antes, porque é outra cosa que... Pese a que o COVID como tema en general me deu bastante pereza, ao final, o que o que pasou co COVID foi que houve moita xente que empezou podcasts novos, porque se veu con máis tempo libre eh, do que tiña. entonces por exemplo... Eh... Rishi Keshirway De Sound Exploder fixo Empezou un podcast de cociña Con Con Samin Norrat. Norrat Efectivamente eh, Un podcast chamado Home Cooking Que eh, Creo que xa deron por, por Rematado definitivamente Xa un par de veces Pero creo que desta vez xa é a definitiva Creo que ao final deberon fazer dez ou capítulos E que é un podcast Expresamente feito porque había COVID e con, con COVID, digamos, como excusa, porque a idea era eh, que xa minofad dese consellos a xente de que cociñar estando en cuarentena coas eh, latas eh, de conservas que tiñan guardadas, pero ahora, da verdad, pues, eh, o COVID tampoco existía, non tanto como no Cretácico, pero bueno, eh, era pues, un poco podcast lixeiros, con bromas, eh, xogos de palabras, eh, a, dous amigos eh, que son amigos entre eles, pero que che dá un pouco a sensación de que son amigos teus tamén, eh, rindo e eh, eh, pasando e eh, ven. Hasta que chegou un momento, eh, a final de, de ano, no cual, creo que, bueno, en fin, eh, falar de spoilers é un pouco ridículo na situación, pero... Oh, a mái de, de Richard Kesheirway morreu precisamente de Covid este ano, entonces de repente ganou, ufa, foi todo moito máis algún capítulo que foi devastador, eh, brutal, eh, emotivo, eh, sorprendentemente emotivo, eh, a, a traición casi. Eh, ese foi, digamos, o meu podcast do ano, creo. Eh, teño, ese é o caso máis extremo, teño outros podcast moito menos... Eso, eh, con moito menos peso emotivo, pero que tamén están feitos na mesma situación. Eh, como en Lanjani, eh, Emily V. Gordon, que teñan un podcast de, de videoxogos fai anos, eh, que se chamaba de Indoor Kids, pois agora fixeron un podcast a principios da primeiro confinamiento en marzo abril, que se chamaba Staying In With, como en Emily, que estaba bastante ben, tamén pararon, e eh, Eh, este home Nate Dimeo o de, de Memory Palace unha persona coa cual normalmente teño unha certa relación de amor-odio porque non acaba de gustar de todo o seu estilo eh, como podcaster pero empezou un podcast de películas con Karina Longworth de You Must Remember This eh, que tamén disfrutei moito e eh, tenia ou máis por aí Medlin adult, uh, Adults, a Medlin Adults é un podcast sobre de humoristas intentando resolver os casos de, de libros de Enciclopedia Brown e de capítulos bellos de de Scooby Doo. Eh, moi ridículo, moi gracioso, moi lixeiro e tamén eh, feito exclusivamente porque había digamos, porque, porque había confinamento e todos estes humoristas pois pues, non tiñan outra alternativa A, a facer podcast eh, Bueno, esa é un pouco a miña lista Son como vedes todos bastante lixeiros E bastante eh, pouco densos este ano Pensaba que meterías na, na lista tamén a Phoebe Reads a Mystery eh, Pois pues mira, falando das relacións de amor e de podcast que, que entraron e saliron e de... Acabei cansándome de Phoebe Reads Mystery Si, sí, vale Parezo non é razonable. Sí, sí, no, a min pasa un mo mismo. Non, sí. Eh, eh, non é necesario explicarlo, que, creo. Capaz que porque... me poño a escuitalo e agradecerei ter un... Ao final é un audiolibro, pues agradecerei ter un libro que que escuitarme con no sei o feed, pero realmente non era para seguir día a día. Podía muy, fíxoso, moi fixísimo moi pesado. Hum valía para poñerse para a hora de dormir, básicamente. Ramatí, non sei se ti no sé si tes lista similar ou tu xa dixas que tes demasiados podcast e un pouco como a mencionar na lista, ¿no? pero non sei sé si se queres algún, eh, igual facer algún highlight ou algo así que non mencionáramos hasta ahora. Eh, bueno, eu mencionei o de This Day e Esoteric Political History, que eu creo que É un podcast que pese a ser dun, como xa o dice no propio eh, título, moi esotérico, o sea, de algo de cousas moi concretas, eh, eh, temas totalmente olvidados e tal. Eh, os presentadores fanon moi moi ameno, é eh, moi entreitivo, además dura 20 minutiños. Son dous a semana ou un a veces. a eh, eh, min eu creo que dos que dos que empezaron durante o durante o 2020, non, non, creo que non ten nada que ver co Covid, que isto xa estaba planeado de antes. Non sei se empezaría antes incluso en febreiro. Creo que probablemente. Pero si. Sí. Sí. Pero pero que, que algo que ainda que escoito con, con interés eh, que espero Que, que me fai gracia escoitar falar de, dunha sesión de fotos de, de Dukakis montado nun tanque que lle costou unhas elecciones ou dun tra... de, de por que Obama se puxe un traxe marrón en unha sesión ou, claro, chorradas así pero son son curiosas e despois de las archives eh, de, de Gilles Leport xa, xa dixen que que empezará este ano. Eh, vamos, eh, pa min o estilo é moi parecido a, a Throughline, eh, no do tema de, de recordar cousas da historia que son pouco conocidas, aínda que esta muller é máis da cultura occidental. Eh, non, é, non é, vamos, como Randall del Fatal, no, non me vou atrever a dicir, porque non me acordo do nombre de ranín arablu e non me acordaba do nombre de ranting arab vale. eh, bueno, esta muller é, é de Massachusetts creo non é dunha dunha minoría digamos na, na cultura occidental pero é moi é unha est unha estudiosa da historia vamos é profesora en Harvard eh, eh, a tipa sabe sabe muitísimo do tema e buscase puntos de vista moi moi estranhos e intenta conectar cousas, que é algo que me que me gusta moito na súa forma de, de narrar porque non é só podcast, tamén estou lendo un libro agora. Eh, moito como vai, pois saca un, unha anécdota e eh, contáche unha período da historia e cantaxe outra anécdota en lázacha primeira ca a última e cosae tanto un como outro pues serían os, os que destacaría despe se os mencionara antes de pasada ahora dixen vos así algo máis en profundidade pero así de vamos o que non tiña nada preparado así que o que se me vai ocurrir Na no, ben está eu xa se que tamén que por ir cerrando un pouco a, a esta... Eh como de ¿no? a cadena de a cadena eu non teño moito para, para mencionar a parte do que fun comentando, no, foi foi máis un ano de salidas que de que de moitas cousas novas, pero si sí para min para destacar unha cousa que está medio relacionada é que empecé a editar en serio, creo, editei uns cuantos capítulos un, bueno, un par deles ou xa non sei se vai polo terceiro. A tua entrada nos en podcast favoritos do da lado original, no? que postas a escoitar a Tyler Cowhey, pois pues, mellores que testa ti, claro. Tal cual, como dixen antes, sei por por, por por aprecio propio para propio ao peso de nosotros mismos eh, pero e eh, tamén en volumen escoitei, pero a raíz de, de, de un pouco de aprender a editar realmente, eh, entretuveme con esto e eh, foi un placer realmente. Y, y relacionado con eso, igual unha cosa que non facía antes é eh, igual non, non vos facía moito caso nas recomendacións. Eh no cando taves, non as apuntaba no momento, pero ahora editando, sí que eh, cousas que eso, pues realmente estamos editando como eh, episodios que gravamos hai moito tempo, ¿no? pero eh, claro, eu vou vos escoitando e eh, ahora sí, con calma, apunto as apunto as vosas recomendacións e eh, eh, eh, vai caendo, no pois pues, eh, ainda agora, pues estou empezando a escoitar, pero creo que é posible que quede Today in Focus, que rama... Eh, o ano pasado meteu como highlight do, do, do ano eh, tras moito insistir tamén en varias ocasións, non solo no podcast sino en, eh, por whatsapp eh, escoitei porque non seria outra cousa que, que non pesado, eh, a ver se o adivino foi eh, o de música, non? o de, o de box de música non, pero xa que empezaxes eh, di máis, a ver se, a ver se adivinas <risas> Pero é recomendación mía. É eh, sí, mía. Eu mo, eh, eu creo que eu creo que mo comentaches ti, de feito sorprendíache que eu non o escoitase. Eh, carai, Javier. Ah, non sei, era recomendación tua. En español. Como me que non terminades de latinar e eh, non tampoco nos vamos a alargar, eh, tamén unha cosa que escoitei moito e non sei por que non estaba escoitando hasta ahora, eh, xa o comentáramos varias veces, é eh, eh, catástrofe de Violeta. Claro que si, sí, hombre. Ah, e vale, eh, vale, vale. Eh, eh, bueno, todo eso foi un pouco ou moitas delas foi por ouiros ou reescoitarvos mentras eh, editaba así que, gracias eh, por, por algunhas delas e eh, eh, bueno, basicamente agora non estou tomando notas, esto que recomendas quizás empecen a miña lista dentro de dentro de bastante tempo e bueno, non vou repetir esas que comentei sorprendeome tamén que nisiquera chegara a desmencionar el hilo de Radio Ambulante non sei se escoitastes ou non que entrou na vosa lista, pero eu non escoitei todos, pero foi dos poucos que con temática COVID que tuven ganas de escoitar eu, escoi, no, eu estou suscrito escoitei, no, pero digamos, saltándome non escoito todas as semanas Eu e creo amiga, que me parecido na época na que Radio Ambulante fixe un capítulo especial sobre de COVID de unha muller que lle teña que dar clase a filla Eh, Despois recomendaron el hilo E el hilo tamén iba sobre o COVID E dixen, bueno, mire, pa outro momento non... Bueno, eu, a verdad no non sei, pero... Xa vos digo a mín, dame, Sígueme aportando unha cousa Que son doutra maneira Pero historias de Latinoamérica Que senón non me chegan eh, eh, A verdad que sigo agradecendo E casi, eh, digamos, como que Información sobre o resto de países de Europa Información de América De alguna manera che acaba chegando de otra manera no se a través de otros ejemplos recu pero de latinoaamericano no chegue entonces digo a verdad que sigo sigo apreciando eh, está ahí un poco para para, para quedarse y ahora no, no creo que no, no quiero mencionar nin, ningún má ya hay algún que teño ahí un poco todavía testeando pero no vale la pena mencionar no, no 2020 ya vos daré a chapa con él es finalmente se, se quedadan y Sí, última cousa, algo que vos, que vos alegrase esta última semana de Navidades, máis supoño que da familia, en maior ou menor medida. What's bringing you sí. joy lately, basicamente? Eu creo que xa o falei, a verdade, porque volvo a falar da, da boa de Gilles Leport. Empecéi, o primer libro que empecéi en 2021 Bueno, minto, o primero que empecé foi o de Ignatius Farray, Según pero o lindio en unha patada, é eh, moi entretido, pero é eh, unha memoria, conta a súa vida estrafalaria. Eh, eh, eh, o siguiente que escoitei, eh, o que, el que estou lendo é eh, o de Gile, porque este vai me levar o meu tempiño, Eso son 700 páginas, é eh, eh, de letra pequena pero, pero to levo dous capítulos estou uno disfrutando moito porque contaba bueno, é pues, un libro é un libro nun solo tomo que recopila toda a historia dos Estados Unidos está pues, no que levo leído pues centrada pues, no descubrimiento eh, fala de pues, das campañas de, de Colón de cortés... Eh, e despois de como eh, empezaron a vir os ingleses nunha segunda ola, máis tarde a, a Norteamérica, eh, fala tamén moito de como era a relación eh, cos, cos indígenas, de como empezou o, o comercio de, de esclavos hacia a Norteamérica, porque eh, originalmente pues era algo que os ingleses non se atiñan como medio abolida a esclavitud, non en Inglaterra, pero que digamos que as coloñas xe viñaban facer a vista a bordo. Eh, empezaron a comerciar con cos españoles e cos portugueses, e os portugueses pagábanlles con esclavos. E os outros non dixeron que non. Eh, bueno, iso eh, son... Bueno, historia. Historia de Estados Unidos, creo que desde un punto de vista mais inclusivo a a outra intenta intenta narrar eh, non só desde o punto de vista eh white anglosaxon, que eso é algo que queda agradecer, aínda que ela seña white anglosax. E uh -huh. nada, está moi moi ben. Bien. Eh, escribe moi ben está muller, eh, é es é recomendable. Bueno. Ten un libro que debe de ser bastante máis lixeiro sobre é sobre Superman. O Superwoman, efectivamente, sí. que, que sería o que iría que igual Igual tamén merece máis a pena. E nada, eh, ti, Noé, o Eloi? Eu, pola miña parte, a verdade, eu estuve de vacacións tamén, e a verdade que non estuve, digamos, consumindo moitas cosas así de cara a recomendar tamén, como tuve un pouco de tempo libre, o que estuve facendo foi estes que me poño o ideas locas que después nunca llegan a nada entonces estuve me entreteniendo bastante con iso si alguna vez llega algo ya vos lo contaré en otros episodios ya, ya vos lo traeré cuando, cuando vos faga algún da para un cacho de episodio gordo que vos traigo a historia eh, pero todavía no y de cosas así para recomendar pues oh, vine a semana pasada estoy viendo también recomendaciones gustóme hasta ahora o que vine recomendacións de deste de, de de mismo podcast Losers ou Perdedores de eh, a serie esta de Netflix, e vino, así que unha vez máis, vou tarde coas recomendacións, pero eh, bueno, pero vas, agradecer eh. que despois de, de editar escoitar 50 veces o mismo para borrar cousas e tal, que se acabe quedando. He eh, biches o so capítulo do curling. Aínda non, cheguei, quedeime no de Suria Bonali. Eh, pero pero acabarei ah. acabarei a temporada. Acábanos en más vacaciones, entonces quedo un poco ahí a medios, pero acabaré, acabaré viendo. También en Netflix, vin, que, que vi esta semana, When They que tamén, pues, bueno, eh, un pouco na liña de historias de historias americanas, bien. un pouco específicas que coment, que comentaches as non sei se conocedes, serie de Netflix Vin sí, un... esa serie, vino no ano pasado tamén. Pois pues, eu eh, vi agora en en Navidades e a hora que me bastante tamén eh, o o más así reciente que, que recordo así como recomendación que mentra me tú ese, a parte desas outras cousas que non chegarán a ningunha parte. Uh -huh. En eh, que eh, que nos quedamos co misterio de saber que son. Hype Falta tipo por What's bringing you joy el... O que me, o que me Alegrou un pouco a semana ou Bueno, a verdade é que digo un pouco Porque eu acabo de empezar Foi o libro de En busca de Venus Que vos, vos comente antes que Que me compré impulsivamente Cando iba á librería Francamente a comprarlle un regalo O meu afillado E en lugar de eso acabé con libro De quiretas páginas así para mín Para pa durante esta semana Porque despues tampouco sei moi bancando o vou facer Pero bueno, o caso é que Estou un pouco na mesma situación que a ti, Javier Pero Eso, que me... Sí. Recomendando algo que elevas o, o 5% Efectivamente ¿verdad? Te recomendo As primeiras 5 ou 6 páginas de, de En busca de Venus De todo o demais te pita de que taba, Pero de momento as 5 ou 6 páginas Con conocimiento de causa Nada máis que o primeiro capítulo